Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Ez ki van kapcsolva? Gulyás Gergelyt Fölhívni nem túl egyszerű dolog Neki még Balcó sincsen mint Lázár Jánosnak Na nézzük Itt egy másik szám Ez is ki van kapcsolva. Azért ez nem szép dolog. Tegnap nem küldtem neki újabb üzenetet, mint a tegnap előtt azt írta, hogy határozott igen, miután ugye szerdán nem érte el. Ezeket a dolgokat is én például olyan komolyan veszem, mint ahogy én például, ha bárkinek számlázom, én mindenhova elmegyek személyesen. Tehát én föl nem adom postán a számlákat, beszélgetek a jegyzővel, Titkárnővel, polgármesterrel, vagy nem tudom, tehát ezt az egészet, amit életnek hívnak, ezt nem tudom úgy olyan nagyon izé személytelenül élni, nem megy nekem. Nem. nem. Még egy kis türelmüket kérem, aztán abbahagyom ezt a monológot, aztán írok valami nagyon izé szöveget a Pölyás Gergének, mert ez morvára nincs rendben. Tehát elvárom tőle azt, hogy neki legalább olyan fontos legyen az, hogy beszélgessünk, mint nekem, különös tekintettel arra, hogy azt írta, hogy határozottan. Igen, ugye vannak ezek a szokványszövegek, amiket írnak, hogy rendben, de ugye a Szerdát becseréltük, mint a kettők kivel kapcsolva. Mit írják neki mégis? A frászkonyhóba. a gégé GG, GG, A frászkonyhóba nikaragúai frászkózsóba, de ezt túl bonyolult, mert nem tudom, hogy tudnája, -e, se tudom, érteni fogja. Kíváncsi vagyok, hogy fogja küldeni például egy sms egy elnézést. Azon gondolkozom, hogy múlna valami ezeken a beszélgetéseken, és akkor utána azt mondja, jaj, fiala, én nagyon szeretném, nem el lehetne-e, hogy a kopótoljuk. nyerni egyszer vissza egész. Tehát, ahogy, ahogy az embert fölsegítik, ha megy egyébként a földön marad. Ja, Isten. Mindegy. Tehát, hogy nem is értek. Most írja vissza, hogy kérdőjek, mégis be van kapcsolva. Szóval, hogy a frászkodj, hova hogy vannak, ezek szerint izé? Hét közben, szidom, miközben be van de akkor miért nem veszik föl? Már elvesztegettünk egy csomó időt. Rendben van, de az előbb üzenetrögzítőn volt. Ilyenkor <gül> nem szabad beszélni, azt kell bárni, mikor csak már a telefon. Berakhatom az adásba? És amikor ilyenkor beszélt, az magánélet volt, vagy már politizált? Kivézetesen munka volt, de ritka, hogy ilyenkor um, A múltkori beszélgetésünket alapvetően az lehetetlenítette el, hogy valami olyan módon tartotta a telefonját, hogy nem lehetett érteni, amit mondta. Többen, tehát többen, különböző, mindenki a szülője volt, volt, aki azt mondta, hogy gulyás, nem ne nyis csak ki a száját, de ezekkel nem akartam szórakoztatni, volt, aki azt mondta, hogy íbredjen föl, Múltkor valami egész hihetetlen hangot sikerült önből kicsikarnom, vagy kicsalogatnom. Örülök, hogy ilyen maradandó Igen, igen, igen, igen. Nekem ezek fontosak ezek a beszélgetések. Az a monológ, amit folytattam, amíg írtam a frászkonyhóba, az alatt is azt mondtam, hogy de hisz arról volt szó, hogy igen. Uh, itt van előttem Baranya Róbert interjúja, ami önnel készült a Magyar Hírlabban, és abból egy részt emele ki, aztán megyünk másfelé is, Uh, ugye arról van szó, hogy a távolítemben megtartott és uh, döntősét követően az én feladatom volt, hogy egyeztessek az igazságminisztériummal, és ja, ja, ja, ja, ja, ja. itt ez ugye a drogtesztet illeti. Majd később ezzel együtt meglepve nézem azt az elképesztő gyűlölködést, ami a javaslat kapcsán kialakult, mert annyit mindenféleképpen rögzítsünk. A jelgi fiatalságnál az egyik legkomolyabb probléma a drogkérdés. Uh, az, hogy a drog egy fontos társadalmi probléma, tehát annak a fogyasztása, illetőleg a kereskedelem, elsősorban a fogyasztás, ezt nem fogom vitatni, de könnyít, hagyok önnek kiáratot, mert ugye nem volt itthon, de a maga a probléma fölvetése és annak a tálalása abban az időben, amikor önt kijelölték a frakcióülésen a távol létében, azért annak a körülményei, ha nem is gyűlölködés, de szerintem nem gyűlölködés volt, hanem erős nem tetszés, az részemről erős értetlenkedés, nem gyűlölködés. De nem nem akarom nehéz helyzetbe hozni, de ha ünnepött van az interjú, akkor ez még két mondatot olvas belőle, akkor az kereteket szabad beszélgetésünknek. Uh, honnan olvassam? A távoli terben megtartam. Tesék? Ott, ahol befejezte, tehát meglep az egy üdölkörés, és utána nem tehát Érdemes tovább olvasni még két mondatot. Igen. Ennek a felismerése szerintem nem igényel politikai szimpátiát, utána lehet vitatkozni azon, hogy a megoldási javaslat jó-rossz esetleg pocsék kivitelezhető vagy kivitelezhetetlen, de még a probléma felismerésének jogossága miatt indokolt mélettányosságot sem látom, az ötlettel is különösen a javaslat tevővel szemben. Jóde, hat hadd hivatkozzak édesanyámra, aki körülbelül 6 hete halt meg. Anyámnak 10 dologból nagyjából 10 dologban volt igaza. De úgy tudta előadni, hogy én azból a 10-ből minimum 10 nem fogadtam meg. Nem tudom, hogy ismeri ezt az effektet. Tehát, hogy én tökéletesen értem azt, hogy ezt miért kéne, meg hogy az ember nagyon próbálja ezt tudomásul venni, de az egész előadásmódja olyan, hogy az emberben visszatetszést kelt. Tudom, nyilván ez ízlés stílus, ez sok minden lehet kérdése. Az eredeti javaslat felvetés, az nem is tudom, talán egy Facebook bejegyzés formájában volt megismerhető. Én nem láttam, amiben semmi direkt bántó, Tehát lehet azon vitatkozni, teljesen az javaslat, jó-rossz repórtség, de hogy egy létező, fontos társadalmi problémára hívja fel a vízselmet, az szerintem teljesen egyértelmű. Én ebben nem vitatkozom önnel, de amikor azt mondom, hogy Rogán Antal arcáról a szó legjobb értelmében, de most úgy beszélgetek önnel, mint osztálytársak lennénk. Tehát ebben nincs politikai szimpátia vagy antipátia. Én letöröltem volna azt a gúnyos mosolyt, amikor azt mondta, hogy Juhász Péter és a barátai hogy e, azért nem örülnek ennek. Tehát, a, tehát hogy csak azok tiltakoznak ezzel ellen, akik egyébként ebbe, ebben a témakörben érintettek, azt én a leghatározottabban kikérem magamnak, mert én ebben a témakörben nem vagyok érintett, ugyanakkor mégis az elővezetési módja bennem visszatetszést keltett és ezek azok az efektek, amelyek aztán elfedik annak a jelentőségét, amiről ön beszél ebben az interjúban, eh, miközben ön tényleg eh, nem tett annak érdekében, hogy hullámok legyenek. Igen, de ez rendben is van, mert amit most ön mond, az egy kultúrálta tekinthető elutasztás a jelentősaknak, ami viszont mondjuk néhány internetes honlapom Olvasni lehetett, az semmi más nem volt, mint a akár Rogánta, akár Kocsis Máté becsületébe való legzúzább belegázolásnak a szándéka, és erre ez benne munkat szimpátiát kelt az illetők iránt, azt is mutatnám, hogy még bizonyos határokon belül pártokhoz tartozásra tekintet nélkül, és uh, én csak azt mondom, hogy nem. Tehát, ha valaki azt az egy elmondja, hogy valóban egyébként az a uh, probléma, az egyik legkomolyabb társadalmi probléma, amire a javaslat választ kíván, de ez ezért, azért, nem azért uh, valaki szerint nem lehet, ez egy korrekt, normális közéleti vita. Uh, és és meg azt is hozzátenném, hogy egyébként az a stílusa tetszik. Na, de a felvetésben azért stílusát tekintve szerintem nem volt semmi bántó. Ezt követően viszont azokban a reakciókban, amelyek egyébként érdekes módon olyan hát, hírodalakon jelennek meg, aminek a szerkesztőinél én sem vagyok meggyőződve, hogy nem az érintettség hozza ki ezeket a végtelen ott És ott mégiscsak azt kell mondjam, hogy nem biztos, hogy Rogállantarna nem volt igaza. Én meg azt gondolom, nézze, euh, én szívesen vennék részt olyan, euh, nem is frakciüléseken, tehát elmagyaráznám az embereknek, természetesen a tévedés kockázatával, hogy bizonyos viselkedések milyen reakciót váltanak, és természetesen ezzel én magam is tisztában vagyok. De néha, és amikor az urizálásról van szó, én az urizálással külön nem foglalkoznék. Én azzal foglalkozom, hogy egy adott réteg, de ez lehet politikus, lehet űrhajós, lehet esztergályos. Számomra nincs különbség. Hogyan veszti el a realitás érzékét, természetesen mindenki másféleképpen, egy űrhajós másféleképpen, egy politikus másféleképpen, és a realitás érzékének a csökkenése, mert elveszteni sose vesztél, el, de a realitás érzékének a csökkenése vált ki belőle olyan reakciókat, amely reakciók kapcsán ő elkezd csodálkozni, holott ő az, aki kiváltja ki ezeket a reakciókat, és nem a reakciók eleve ellenségesek. Igen, csak lehet, hogy egy ötlet kivált ilyen reakciókat, de még egyszer mondom az ötletben, semmilyen durva, bántó szándék nem volt. Ne felejts el, hogy az ön személye például már akkor lett kiválasztva, vagy önt akkor dobták be ebbe a történetbe, amikor kiderült, hogy finomítani kell rajta. Tehát eleve a finomítás szándékával került ön ebbe bele, lehet, hogy finomabban kellett volna, eleve megfogalmazni. És nem azt mondtam, hogy kellett volna, azt mondtam, lehet. Ez arról szól, ez arról szól hogy az javaslat jó rossz vagy portrék, tehát de ez egy másik része a vitának, amiről érdemes és fontos beszélgetni. Én csak azt mondom, hogy azért mégiscsak furcsa, hogy valakit vagy valakiket tömegesen a lehető durább jelzőkkel illetnek, mert miközben egyébként az a probléma, amit a javaslat felismer, és amire, mondom, jó-rossz, de valamilyen megoldás, hogy próbál kínálni, abban nem nem vitatkozunk egymással, hogy főleg a lát egy komoly és létező társadalmi probléma. És csodák csodája, pont azok ütik meg a legvállalkotlanat hangnemet, akik egyébként mégiscsak valamilyen formában lehet, hogy érintettek az ügyben. Jó, én azt gondolom, hogy a kettő között kisebb az összefüggés, de azt tudom önnek mondani, hogy hangnem ügyében ez az ország alapvetően nem áll jól, nem csak drogügyben, hanem más ügyben sem. Nagyon furcsán beszélgetnek az emberek egymással, és ezzel nyugodtan lehetne változtatni. Uh, és természetesen, hogyha adott esetben én ehhez hozzáérülök, én abban a pillanatban tehát az én realitás érzékem azt gondolom, hogy engem ritkán hagy el de valószínűleg más is ezt gondolja saját magáról, kölcsönösen kéne egymást figyelmeztetni, nem politikai uh, alapon azt kérdezem öntől, hogy nagyjából uh, tehát amikor január végére születik majd uh, egy elképzelés az mivel lesz kapcsolatos? Mert ugye már szülői felügyeletről van szó, most a politikusok és az újságíróknak a teszteléséről vagy e, e, vizsgálatáról nem tudom, hogy mi a helyzet, és aztán megyünk persze más témák irány felé is. És legutóbb mi erről beszéltünk, és én. Igen. Elég szemtömértetően e, igyekeztem elmondani, hogy mi a a de miután a frakció kérése volt, hogy egy jogi véleményt az igazságminiszter egyeztetve. E, tegyek az asztal, én ezt meg fogom de ez egy jogi feladat, amit egyébként mondhatnám, hogy bármely jogász, aki közjobban van, melyet Oké, okay, akkor azt kérdezem öntől, hogy én vagyok az ön főnöke. Én az ön előterjesztésén, vagy az ön szövegén, ha jól ismerem, akkor meg tudom állapítani azt, hogy ön egyébként azzal egyetérte vagy sem, vagy csupán jogilag végzi el azt a munkát, amit elvárok öntől? Konkrétan még ezt sem feltétlenül kell megállapítani, mert a kérdés nem az volt, hogy mi a véleményem, hanem az volt, hogy ebből mi az a jogire megvalósítható, és mi az Oké, okay, a... rendben van. Ugyanilyen külön véleményt fogalmazott meg a vasárnapi nyitva vagy zárva tartással kapcsolatban. Végül is saját magát hogyan... Ő megszavazta? Igen, igen. Függetlenül, hogy nem értett vele egyet? Nem, hát ezt is a, az interjúban, is elmondtam meg utána még külön kérdésre is, már a szavazás előtt, hogy ennek a döntésnek szerintem van politikai ára, ami lehet, hogy elegi helyzetben túlzott. Vannak pozitív következménye és én nem tartok attól, hogy gazdaságilag... Igaza van, de én most ö, azok közé tartom, aki, aki ezeket... A, itt, itt van előttem az interjú, nem ezt kérdezem. Az van itt, az én véleményemmel szemben, de az, hogy az ön véleménye mi volt, hogy az egyébként a politikai visszhangtól való aggodalom, vagy mi mindjárt van, az nincs benne az interjúban, ezért kérdezem, hogy ami itt szerepel az én véleményemmel szemben, az ön véleménye miért volt más? Az én véleményem azt az volt, hogy... Nem biztos, hogy ez az időítés megfelelő, és ennek lesz megfelelő időzítése, mert ez nyilvánvaló, de szerintem ez egy népszerűen döntés, de ez nem változtat azon, hogy, és azok az érvek, amik éppen javaslat mellett elhangzottak, ezek méltányolhatóak, tehát nem csupán önmagában az, hogy ma mondjuk múlt a szeregszégeknél, aki vasárnap nem akar dolgozni, annak is dolgoznia kell, hiszen legyen olyan illúziónk, hogy valakinek van szabad döntési lehetősége áziekben, tehát nem a gyakorlatban a hosszága munkahelyét veszíti el, hogyha ezt nem vállalja. És ezen kívül is mondjuk a piacok és családi voltak, <coughs> mocsánat, piacok és családi voltok nyitva lehetnek, aminek nyilván nem egy hogy a vasárnapi vásárlások egy része az, az ő hasznokat fogjuk alapítani, és ezt tartom bajnak. Én azt gondolom, hogyha rajta múlna, akár a jogi egyetemen, akár máshol, egy-egy történet kapcsán, utána vagy alatta, mind a két esetben van értelme, utána is, lehetne egy vitaestet tartani arról, hogy mi történt. Hiszen hogyha azt a folyamatot nézzük, ahogy. Újból és újból bekerült például a vasárnapi zárvatartás, és most meg is szavazták, de annak a módosításai, azt gondolom, hogy abból ön, hogy milyen módosítások születek és miért, ahol egy nagyon frankó, kis félórás előadást valószínűleg össze tudott volna állítani, abból adódóan ki milyen módosítójavaslatot adott be, ki, mit miért fogadtak el és mit miért nem, mi volt az indokoltsága, azt gondolom, ez nem lett volna, vagy nem lenne semmikor se haszontalom. Érdemes, nem a törvényelfogadásának a főnöket de ha belegondolok, hogy itt is, és ha jól értem a kérdés mögött meghúzódó, utalásra vonatkozó szándékot, akkor, akkor itt, itt is elmáradt fogalmazódtak majd, akkor beszéljük ezt nélkül kezdet-kezdetén, hogy ez a CBA-nak kedvez, vagy a CBA áll lobbistaként a kereszténe a vannak az öt hát a végén olyan törvényt fogadtunk el, ami a TV-ek 95%-át, sőt 99%-át is érinti reméltem, hogy ők sem lehet megvasármatítva, hiszen csak azokat is boldog lehetnek, megítva, a tulajdonos. Jó, de például azt meg tudja nekem mondani, hogy a négyzetméterek változása azok mi alapján történtek? Tehát, hogy volt egy felmérés, hogy általában egy ilyen üzlet mekkora, nekem halvány gőzöm is tényleg kíváncsi vagyok. Igen, azt hiszem, hogy volt egy olyan felmérés, ami a 400 négyzetmétert ösvényesnek tartottam, mert nincs olyan családi bolt gyakorlatilag. Tehát az eleve az a négyzetmétertől független kritérium, hogy ahol a, család, tehát ahol a tulajdonos, ahol a közeli hozzátartozó dolgozik, vagy dolgozhat csak vasárnap, és ehhez képest egy további szűkítés a 200 négyzetméter alatt. Tehát kvázi ez nem is a jelenlegi helyzetre ad választ, hanem a jelenlegi helyzetben mi nem nagyon tudtunk, hogy nem volt valami két méter fölött lenne családi működtetésben, de még jogilag se lehessen azzal visszaélni, hogy esetleg egy nagyobb boltban mindenki 5 vagy 1 százalékos tulajdonos lesz, és akkor így lehet nem működtetni. Nem hiszem, hogy egy reális félelem, de azért, hogy a felső határt erre tekintettel fogadottál a frakciós országűzős. Uh, itt van például a Údi kiterjesztése, illetőleg a matrica struktúra megváltoztatása. Nagyon sokan kifejezetten jó ötletnek tartják, csak éppen azt a társadalmi egyeztetést hiányolják, ami az egésznek a bevezetését illeti, illetőleg azokat a részkörülményeket, amivel adott esetben vitatkoznának. Ha én tőlem megkérdezte volna a Fidesz frakció szakmailag, mindenféle politikai megfontolástól független, hogy fiala, szerint egy jó ötlete ezen a módon így előállni kettő és fél héttel a bevezetés előtt, akkor azt mondtam volna, független attól, hogy kikérdezi civil szervezet, a Fidesz, a KDMP, a CDU, a CSU, a republikánosok, azt mondanám, hogy ez egy agyament ötletes, csak akkor szabad beáll, bevállalni, ha hadi állapotok vannak, de ha hadi állapotok vannak, akkor egyáltalán nem kell megkérdezni a népet. Két és fél hét előtt, két és fél héttel a bevezetés előtt ezt olyan struktúrálatlanul, nagyjából hasonló módon, csak másféle részletekkel, mint ahogy a drogtesztről volt szó, szerintem nem szabad megtenni, miközben egyébként maga a dolog nem értelmetlen. Én szemben a ahol nem még egyet egy ilyen felvezetéssel. Itt a részben elfogadom, hogy ő magában az a vita, amiről rögtön arról szólt, hogy a 10 mely kell fizetni, az ö, a vitát, hogy nekünk nagyon ö, rossz irányba terelte. Míg valóban sokan vannak, ö, akik kifejezetten jól járnak ennek a a... De, de azt árulja el nekem ön, aki érti a saját pártja működését, vagy ha nem is érti, ott van benne. Ha én önt meghívom vacsorázni, és odaadom a, a főtételt, akkor létezik, hogy azt mondja, hogy fiala, ezt még sütni kell 10 perc, és azt mondom, bocsánat, visszarakom. Tehát létezik Jó. olyan, hogy valaki azt mondja, hogy gyerekek, ez rendben van, de várni kellene vele még. Ezt miért nem lehet megtenni? Vagy itt előbb kellett volna gíverni, tíz perc az időből, tehát... Mert nyilván, hogyha ez az egyeztetés sorozat, ami most már a budapesti polgármesterekkel, főpolgármesterrel, érintettel a vezetőivel megindult, ö, ez könnyebb, és gyösebben a lett volna, vagy időben felfoltatott volt volna. Igen, azzal tisztában van ön, hogy ezeknek a hiánya adott esetben milyen indulatot szül. Tehát, amikor ön azt mondja, hogy gyűlölködést tapasztal, akkor én például azt mondom önnek, hogy van egy társadalmi réteg, vagy van egy konkrét személyzés, most egy példa. Akivel 25-ször nem egyeztettek, és akkor 26. alkalommal, akkor egyszer csak azt mondja önnek, hogy a k anyádat De nem azért, mert gyűlölködik, hanem azért, mert azt mondja, hogy 25. alkalom után, 26. alkalommal eltűnt. Benne Persze, világos, Értem, van, van olyan, vagy voltak olyan döntések, valószínűleg még lesznek is, ahol egyébként a döntés tartalma az sokszor egyértelműen jó, sokszor legalábbis vitára érdemes lehetne, de a nem megfelelő kommunikáció, vagy eleve a nem megfelelő időben történő bejelentés, az ezeket vigyazhatóvá teszi. Én azért örülök, hogy ezt mondja, mert nyilvánvalóan hogy én ezt nem önön verem le. Tehát ön, ön ugye nyugodtan mondhatja, hogy nekem ehhez semmi közöm nincs, mi most beszélgetünk. Kormány is emberekből áll, ezért vannak olyan erőteljetőség és tovassatok, ahol tényleg eh, megfelelő... Jó, óvattal kell azért. Ez... Már benyújtás is van, hogy, hogy ez nem így történik. Az a szerencsés, hogyha egy jó javaslat az az is megfelelő társadalom vitál megy keresztül, egy vitatható javaslatnám meg, ez végképp indokolt. Az igazság az, az hogy 2010-ben alapvetően más volt a helyzet. 2010-ben egy csőzös állapotban kellett konszolidált gazdasági és kölcsönhetési viszonyokat teremteni, és ott abszolút elfogadható, sőt, elkerülhetetlen volt az, hogy megfelelő egyeztetés nagyon súlyos döntések születtek? De most nem is, ezt én tudomásul veszem, csak azt mondom, hogy az például nagyon kínos, ha azt mondják, hogy az autóklubbal egyeztettek, az autóklub pedig azt mondja, hogy vele nem egyeztettek, mert akkor az ember azt mondja, itt valaki nem mond igazat. És az a társadalmi egyeztetés, ami ezt követően megkezdett, az, ne, megkezdődött, az nem pótolta azt a társadalmi egyeztetés, ami előtte nem csak, hogy nem volt meg, hanem a kormányzat zavarában vagy nem zavarában, azt mondta, hogy volt társadalmi egyeztetés, és az illetékes felek meg azt mondták, hogy nem volt. Ha most ezek azért olyan minősítő... Tudod szállni, de amíg a jogszabályi ö, rendezés az nem születik meg, illetve a jogszabály nem születik meg, addig szerintem nem megkészült a konzultáció ö, politikai értelemben. Én ezt értem, hogy nem megkésett, de a kormányzat azt mondta, hogy megvolt az egyeztetés, miközben nem volt meg. Illetve a felek ezt mondták. Hát ö, én azért az autók és a kormány közül szeretnék hivatalban a kormánynak íni, de ez nem hívánt ténykendést, tehát nyilván a kormány Jó, De a, a főpolgármester úrral is ugye az történt, hogy főpolgármester úr meghallgatta a kerületi, tehát az önkormányzati vezetőket, majd mondott egy olyan mondatot, amivel részint egyetértettek a az önkormányzati vezetők, részint nem, de ott már nem volt arra kíváncsi a főpolgármester, hogy egyébként egyénenként mit gondolnak. Tehát én azt gondolom, hogy. De úgy tudom, hogy a, polgár, a főpolgármester. Az összes területi polgármesterrel és kiváltanán az érintettekkel, de a belső területi is egyeztett, mindenki. Az egyeztetés az megvolt, csak aztán utána nem egészen az történt, mint amit az egyeztetésen elhangzott, mint ahogy egyébként Fóna János államtitkár úrnak is az egyeztetése utáni közleményt a résztvevők azt mondták, hogy nem egészen az van a közleményben, mint ami egyébként történt. De azt tudom az hogy mondják el ők is. Ez történt, csak én, én hogy mondjam, ezért egyszerűbb az, hogyha a kettő egybevág mint hogyha az ember egyébként el kell, hogy döntse permanens, hogy kinek van igaza, mert miért kell egy és ugyanazon dologról homlok egyenes ellenkezőt állítani? Igyekszem jó indulatot az üsszes hozzáállni. Egy hosszú egyszerűs után olyan van, hogy valaki mást emel ki az elhangzottakból, mint a másik szükségben. <síns> a, a, a baj az akkor van, hogyha ami elhangzik, az Valóban ellentétes azok megbeszéltek el, de miután nem voltam az ezen jelen, ezért csak remélve, a, és a szereplőket valamelyest ismerve, azért ezt sem a főpolgármester sem a nem feltételezem, hogy az a ellentétes seket adna elő, mint ami valóban a beszélgetés során történt. Egy biztos, hogy a fidesz a többi párt és e, sok szervezet tanulhatna a lojalitást. Van a lojalitásnak egy mérték, ami nem biztos, hogy hasznos. Most ezügyben ennél többet nem tudok mondani, meg hát e, nem is érdemes, érdemes egybevetni feleknek a megnyilvánulását, de erre ez a rádió műsor alkalmatlan. Azt kérdezem öntől, hogy a politikusok állami támogatás az végül is azt megszavazták, vagy nem szavazták meg, de az egészet nem is értettem, hogy a tiről lett volna szó. A politikusok állami támogatására senki nem tett de azt a dországi résztő módosítást amit egyébként az igazságügyi bizottság jutott be egy hangulat valamennyi frakció támogatásával, azt a Fidesz szakció lekérte a napi rendszer, nem szavaztuk meg. De az mi lett volna? volt a, a lényege hozzáteszem ez a részben ellenzégi kezdeményezésre született és ellenzégi igényeknek is felállt meg, hogy a jelenlegi képviselői csuttatása, egyetlen fizérrel sem növelve a ennek felhasználását. Valamivel illetszerűbbé tegyük mondok erre egy példát. Ugye. Sokan vele pont a családos képviselők panackodnak arra, hogy mi van egy rögzített összeghatár, amiért Budapesten lakászbéle lehet az, akinek Budapesten nincs ingatlan. Ezen kívül van egy olyan határ is, hogy 35 és 54 méter között kell. meg 50 és 54 még lehet értelme, bár hogyha van egyszer egy összeghatár, akkor én magam részéről ezt se tartom helyesnek, hiszen pont azokkal sikerült kiszúrni, akik Családhoz, de a 30 meg nincsen semmi, e, és e, még van olyan képviselőtársa, hogy 34 négyzetméteres lakást és aztán az ország nem hajlandó e, kivérelni, hiszen helyesen, hiszen a törvény ezt tiltja. Ezt a korlátot például javasolta volna. Az, hogy bekerült, majd kikerült az, hogy a képviselőknek autópálya használatért kelljenek fizetni, vagy sem, az például minek a függvénye? Több a törvény a, a korábbi képviselőjuttatás rendszerét mindenki mindig támadta. Ehhez képest a mostani az biztosrész, biztosrész meg döntse el, de átlátható egyértelműen, mert van egy képviselői fizetés, amihez nem jönnek ilyen-olyan pótlékok, és e ezen kívül benzinkártyát és telefon Tőzítést kap a költségével a képviselő meghatározott határ így. Így gyakorlatilag még arról volt szó, hogy a benzinkártyát a jobban fel lehetett volna használni az eddigi keret határig, tehát semmi sem növel a keretet arra is, hogy valaki autópályán kritált legyen. Ez nyilván a képviselők esetében országos matrica, tehát értemben a napi nem áll összefüggésben, vagy nem állt volna összefüggésben a módosítás, de miután a M0-s vita és a megyeinkvica terv előkerült, úgyhogy már nagyon könnyű volt a kettőt összekövett és innentől kezdve a, a gondolom részben az ellenzék által kezdve működött gondosítást e, nál mi is láttuk olyan társadal, ami érzékenységes férte, ami szükség talál, és ami jelenti nagyobb, egy két nem kívánatos. Ami az urizálást illeti, hogyha egyszer a Fidesz ezügyben beszélgetést akarna szervezni, azt én annak a lebonyolítását nagyon szívesen elvállalnám, de ajánlom egyébként azt is, hogy ezt egymás között, tehát én azt gondolom, hogy ez például, de ez nem a Fideszre vonatkozik, ez bárkire vonatkozik. Nagyon röviden önnek elmesélem, nagyjából ilyen időben, tehát december közepén, 6, 7, 8, 9, 10 évvel ezelőtt, tehát nem tegnap elmeséltem azt, hogy hivatalos voltam az MSZP-nek valamilyen karácsonyi fogadására, E, valószínűleg rá lehetne jönni, hogy melyikre mert azt a Tolbuhintéri csarnokban tartották a nagycsarnokban, és mentem a hetes buszhoz e, hogy hazamenjek, és útközben rágyújtottam egy szivarra és láttam, hogy a hajdan volt iskolámnál, a cukorutcában az Apácai gimnáziumnál, a Verespárni utcában e, az akkor még talán létező árkádok alatt e, e, hajléktalanok vannak e, és ez és, és ezzel kapcsolatos gondolataimat fejtettem ki, és akkor csak valaki betelefonált, és azt mondta nekem keresetlenül, hogy ahelyett, hogy szivaroznék, a szivarnak a pénzét odaadhattam volna a hajléktalanoknak, és olyan mértékben küldtem el az illetőt melegebb éghajlatra, ahogy én azt gondoltam, hogy az, hogy egyébként vannak társadalmi különbségek, azt az embernek aval szembe, szembe kell nézni. Az urizálás az nem itt kezdődik. Tehát az az a vita, ami azzal kapcsolatban alakult ki, és most leegyszerűsítem az egész problémát, tehát, amit Pokorni Zoltán mondott, amihez másféleképpen viszonyult ön, másféleképpen viszonyult kövérlászló, másféleképpen viszonyult Orbán Viktor, én azt gondolom, hogy azt egy közösségben például, ha ez komolyan vehető, azt érdemes megbeszélni. Ki mit ért ezen, ki hogyan gondolkodik erről, és ez nincs összefüggésben a, a vagyonbevallással, és nincs összefüggésben egyébként a pénzügyi helyzettel sem. Az a viselkedéssel van összefüggésben, és ez, ez ügyben például egy belső beszélgetést, még egyszer mondom, ajánlanék. Nem a Fidesznek, csak éppen most a, a Fidesz az, amellyel kapcsolatban ez a kérdés felmerül. Én azt gondolom, hogy érdemes lenne. Nem ez a legfontosabb, de egy, egy alkalmas pillanatban egy ilyet érdemes lebonyolítani. Most tolmácsolni fogom. Azt kérdezem, de tekintettel vagyok a pontos időre. Egyrészt köszönöm szépen a rendelkezésre állást, akkor most már legalább tudom, hogy az ön telefonja is olyan, hogyha mással beszél, akkor nem csönk ki. Nagyon kellemes ünnepeket kívánok, nagyon boldog új évet, szerencsét és egészséget önnek és a családtagjainak is, és nem akarok fenyegetőzni, de a jövő évben is igényt tartanék önből. kívánom ezt önnek és a rádió hallgatóinak, és ez egyébként rádok rácsony, boldog új évet. És Lőrinc Andrea nevében is szeretném megköszönni, hogy ma kinyitotta a száját rendesen. Lőrinc <gül> de... ők egy nagyon klassz szerkesztő volt a Magyar Rádióban. Az ő véleményére érdemes hallgatni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. Lász. Viszont hallásra! Viszont hallásra! Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Tud István Oba van a vonalban, jó reggel kívánok! Először is tisztázzuk azt, hogy amikor én megkaptam az UBA levelét, akkor úgy leesett egy tantusz, mert az, aki engem közvetlenül ismer, és azért abból kevés van, az tudja, hogy én ezt az egész szécsényi bankos történetet úgy éltem meg, hogy egyébként annak idején képtelen volna, mert ott álltam volna az ajtóban, és azt mondtam volna, hogy addig én innen el nem állok, amíg meg nem kapom a pénzemet, mert reszkedtem volna, amiatt hogy nem jutok a pénzemhez egyáltalán ugye ez a bank a, a köznyelvben csődbe ment gyakorlatilag nem sőt ugye Töröcske István legutóbb azt nyilatkozta hogy svéd vagy amerikai tőkével megpróbálja feltámasztani a bankot de abban egyezünk meg hogy vagy ne egyezünk meg hogy amikor én megkaptam az oba levelét e, akkor valójában azt tapasztaltam hogy van feltámadás de maga a történet amivel kapcsolatban én összekerültem az obával, az egy nagyon szomorú esemény ön tulajdonképpen egy virtuális temetkezési vállalatnak az alkalmazottja. Hú, hát ezután a fészfelvezető után nehéz lenne bármit pozitívat mondanom, de valójában egy takarítóbrigád vagyunk, így van, vagy egy pénzügyi mentőegység, ha úgy tették. Igen, de egy olyan takarítóbrigád, amely romokat takarít el, olyan romokat, amelyek vidámságot nem okoznak és nem tükröznek. Maga az, szomorú, maga az apropó a szomorú, de azt gondolom, hogy talán egy picit azért megnyugvást tölt el az, hogy megérkezett a levél, és megkapja kártalanítást a betétestőlünk. Önnek ebben tökéletesen igaza van, és az államba vetett bizalmat sok szempontból fenntartja, de ha sokkal képes beszélni, nyugodtan visszautasíthatja, végülis ha az ember egy héten nem alszik 25 óránál többet, akkor kés csodai beszélni tud, de azért az orvosi zárójelentés az hiányzik ebből a levélből, ugye ez kérdezi tőlem, hogy mennyire vagyok elégedett ezzel, vagy avval, vagy a kártalanítás módjával, de maga a tény, hogy a kártalanításra azt követően kerül sor, hogy valamilyen pénzügyi intézmény valakinek a hibájából, de biztos, hogy nem konkrétan az enyémből, a cserben hagy engem, az hiányzik ebből, mert hogy egyébként ez egy esemény utáni tabletta, az eseményt pedig maga az UBA nem kezeli, hanem megkerüli. Gyakorlatilag esemény után egy letán a tekintetet. Egy kis türelmét kérem, kaptam ígéretet a fiúktól arra nézve, hogy talán az, egy másodperc türelmét kérem, egy másodperc kérem, hogy eltakarítják majd azokat a technikai hibákat, aminek következtében negyed óránként önök nagyjából 10 másodpercet, 15 másodpercet nem hallanak a, a nyilatkozókból minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Azt gondolom, hogy türhetetlen állapot, de öntöm mégis azt kell kérnem, hogy menjünk vissza a mondat elejére, mert egyszer nem lehetett hallani. Ez a rádió hibája nem az övé. Nem az öné esemény után egy szempontból, hogy a, a kérdőív, amiről önbeszél, és amit minden betétes megkap tőlünk, az arra vonatkozik, hogy a, esélye legyen e, elmondani a betétesnek, hogy magát a kártalányítási folyamatot, hogy látta gyorsaságát, pontosságát, miként, az abban résztvevő szervezeteket, obát, postát otp stb. stb. Magát az eseményt, hogy hogyan következetbe be és miként következett be, nem a roba kompetenciája megítélni, hogy, hogy a betétes hogy élte meg és nincs élte meg, ugyanakkor az egítém kérdés lenne vizsgálni, és vélhetően erre teszünk majd kísérleteket erre megfelelő szervezetekkel, hogy egy ilyen esetben a betétes mit él át. Abszolút, tehát, tehát pontosan egy nyelvet beszélünk, önök tulajdonképpen e, gyászolókat fogadnak, akiknek a hangulata különböző mértékben lehet nyomod, de biztos, hogy olyan ügyfelek, akiket akár elkülönített helyiségben is fogadhatnának, mondván, hogy ők amikor elmennek azokba a fiokokba, ahol a pénzükről beszélnek, egészen más ügyfelek, mint a többiek, akik ott ülnek. Ez így van, és ráadásul rajtunk is lecsapódik néha az a harag vagy az a düh, amit a, a bezárás csalódás, vagy a megresztenés kapcsán éreznek az ügyfelek, ez a munkánkkal jár. Igen, tehát én azt gondolom, hogy a kérdében igen erre érdemes lenne kitérni, beleértve, vagy én azt is értem, hogy az infrastruktúra mire ad lehetőséget és mire nem, de azt gondolom, hogy ezeket a virtuális gyászolókat külön kéne kezelni azokban a fiakokban, ahol egyébként ügyet intéznek, azoktól, akik a hétköznapi életüket részeként mennek el a fiókokba. Azt kérdezem öntől, hogy azok a változások, amelyeket nemrég fogadott el a parlament, azok alapvetően miben fognák megváltoztatni az önök életét, és aztán visszatérünk a jelenbe? A mi életünket olyan nagyon nem fogja Tartam az néhány jó hírt a betétesek szempontjából. Az egyik mindenképpen az, hogy rövidül még ez a 20 munkanapos maximális időkorlát is. 10 munkanapra, aztán 7 munkanapra mert ki kell fizetnünk, kérdezve betihent, a másik az, ami ön az esetben, tehát a Wikibankiben talán kevésbé más azok az önkormányzatoknak a helyzetük. Az Európai Uniós szabályok a kis méretű önkormányzatokat, tehát a kis költségeket. Az, az önkormányzatok azok miért voltak ebből egyébként eddig kizárva? De. A jogalkotónak egy olyan hozzáállása volt Magyarországon, hogy azok a szervezetek, nevezzük őket professzionális pénzkezelő szervezetnek, ahol volt legalább egy felsőfokú végzettséggel rendelkező ember, mondjuk főkünyvelő, lásd egy ilyen kormányzatnál, azokat nem illeti meg a védelem. Ki mindenkit nem illet meg még a védelem? Mm. A további professzionális pénzkezelőszervezetek tagjai biztosítókat, egy másik bankot, egy másik takarékszövetkezetet, pénztárakat, befektetési alapokat, stb. Ők pénzüket vesztik, vagy lehet olyan viszont lehet, hogy hülyeséget kérdezek, ami egyébként valamilyen mértékben kompenzálja a kárukat. Ilyen típusú viszontbiztosításról nem tudok, ők az obától egész biztosan egy forintot sem fognak látni, ugyanúgy, mint ahogy ebbe zártak a régszövetkezet, illetve bankvezető állású tisztviselői, illetve velük egy háztartásban élőközeli hozzátartozók sem. Ebben mekkora változást okoz a jogszabályi változás? Ebben is lesz némi változás. Ez uniós harmonizáció, vagy attól teljesen független? Kérem. Ez uniós harmonizáció, vagy attól teljesen független? Ez uniós harmonizáció alapján lehet jön a magyar jobb átintetve. Tehát gyakorlatilag megyünk azután, ami van az unióban? Így van. Ami egyébként nem választás kérdése, hanem kötelező? Így van, illetve az egész uniós szabályozás arra épül fel, hogy az a idő, amely alatt a betétes hozzá kell, hogy jusson a saját pénzéhez egy bankcsőd esetében, és minél szűkebb legyen, tehát minél olajozottabban, gyorsabban lehessen végrehajtani ezt a kárfalanítási folyamatot. Oké, okay, rendben van. Azonban a hitelfelvétel, illetve a kibocsátási lehetőségét is kiterjeszti a jogszabály arra az esetre, ha hozzá kell járni egy intézmény szalállással, finanszírozásához. Ez mennyiben új a régihez képest? Nem nagyon új, mert ez eddig is megvolt. Uh, hogy a hétfőn elfogadott jogszabályának megfelelői az obasz szám hogy a pénzeszközöjének 2024 3 harmadikáig el kell érni a kártalanítási kötelezettség alá tartozó betétállomány 0,8%-át azért ez egy elég hosszú határidő Szakmailag kevésé is értünk egyet európai szinten is, azt gondoljuk, hogy ettől határozottabb lépésekkel kellett volna megalkotni ezt az Európai Uniós szabályt, hangsúlyozom, hangsúlyozom még egyszer szakmailag, mert hát azt látni kell, hogy a különböző országok a különböző lobby erejei nagyon sokáig éveken keresztül pont ezen a kérdésen sokáig rúgóztak, valaki fölfelé akart emelni, aztán egy erősebb lobby megpróbált ezt lefelé tolni, nagyon sokáig 0,5 egészet valahol egy egész az az összeg. Térjük vissza akkor a jelenbe. Azok a különbségtételek, amelyek a kártalanításnál vannak, azok mi alapján jöttek létre, és még egyszer tisztázzuk azt, hogy rájuk mi vonatkozik? Azok a kártalanítási összegságok, amiről beszélünk, azt azt szolgálják, hogy... De hol vannak a határok? 1 és 5 millió forint között egy határ van, 0,5 forint és 1 millió forint között van egy határ, ez a postán keresztül zajlik, 1,5 és 5 millió forint között egy millió forint felé, pedig egy az ügyfél által szabadon választott OPP fiókon keresztül történik. A... Ez milyen doko, dokoja? A gyors kifizetés és a minél gyorsabb kártalanítási teljesítés, úgyhogy tumultúzós jeleneteket ne okoznunk se az OTT-be, a postába, minél inkább olajzottabban, és gyorsan hozzáférjenek az ügyfelek a pénzükhöz. Ez is valamiben, valamiben emlékeztet az Unióra, vagy ez teljesen hazai szabályozás? Ez mondhatom azt, hogy hazai nóvum, ez egy magyar nóvum, ugyanat, mivel mindenki Európában, örül, hogyha egy módon tud kártalanítani, és egyféleképpen zajlódik a kártalanítás. Mi folyamatszervezési okok miatt ragasztodunk a többes csatornához. Ez általában három csatorna, éppen azért, hogy problémamentesen zavartalanul tudjuk lebonyolítani, minél gyorsabban ezt az időszakot. Tehát aki, a kártanítő összege nem haladja meg, a két és, millió for, két, és millió, két és fél milliót azoknak a postai kifizetési utalványal fizetik ki a kártanítást. Jól van, hogy ez az önök közleménye? Igen. Két és fél és öt millió forint kifizetésekre, oba betétbiztosítási kártya. Ott ki hogyan kapnak kártyát, hogyan kapnak pin kódot? hova mennek? Az állandó lakcímükre tudjuk az ügyfeleknek, előbb a PIN-kódot és utána a kártyát, törvényi szabályozás szerint nem lehet a kettőt egy napon. Igen. az is meghatározza egyébként a törvény melyiket előbb? Így van, előbb a PIN-kód, és utána a kártya. Igen. És, uh, Ezek nem ajánlott levélbe mennek? Gyakorlatilag egy ugyanolyan levélben mennek, mint ahogy bankkártyát kapunk a Mastercard-tól, vagy bármelyik magyar. Igen, mert például az Önök levelét, az uba levelét, azt ajánlott levélként adják föl. Igen, az ajánlott levélként megy az ügyfeleknek. Maga az Oba kártya, az egy olyan dolog, mint egy bankkártya, csak erre az egyszerű, és azt hányszor lehet használni? A bankkártyának van egy lejárat ideje, az három hónap. Az rajta van? van. A kártyahordozó napon rajta van, igen, információkert. Hányszor lehet használni? Bármennyiszer. Milyen automatában lehet használni? Van egy napi limitje 800 ezer forintot lehet egy összegben felvenni róla egy napon. Az alapvetően készpénység logisztikai okai vannak ennek, de minden egyes felvétel ingyen, tehát nincsen készpényszer. Függetlenül attól, hogy milyen automatában használja? A OTP automatában lehet felvenni, OTP fiókban lehet felvenni, illetve a postahelyek POS terminálján keresztül lehet felvenni. A gép felismeri és nem számol fel díjat? Így van. Uh, hogyan történik az OTP kiválasztása? Különös tekintettel például arra, hogy a tegnapi nap valamilyen okból például az az automat, amit én használtam egy bevásárlóközpontban, az azt jelezte, hogy nem nincs internetes összeköttetése a bankkal, hogy ez egyébként annak a helyi automatának volt a betegsége, vagy általában, nem tudom. Tehát az a kérdés, erről korábban is volt szó, de már újabb tapasztalatokkal kiegészülve kérdezem azt, hogy mi... E van az OTP kiválasztva. Tudom, ő mondta, hogy ennek van a legnagyobb hálózata, de egyébként jöhetett volna el számításba az OTP mellett más megoldás is. Tehát nem, e, va, e, tehát nem e, és, hanem vagy. Jöhetett volna évekkel ezelőtt az a top 10-es bankokat keresett meg erre a típusú ügynöki uh -huh. tevékenységre. Gyakorlatilag két... Mit nevezünk ügynöki tevékenységnek? Az ügynöki tevékenység ez egy angol műszfogóval való fordítás az ilyen típusú kártalanításokban való rész. De az ügynöki tevékenység e tekintetben a banknak különösebben nagy rezont nem jelent, mert neki ebben haszna nincs, ezt jól feltételezem? A eh, tekintetben lehet haszna, hiszen 5 millió forint felett például megkérik, hogy fáradjon be egy OTP fiókba, és esetesen ott a ügyfél dönthet úgy, hogy nem veszi fel biztonsági okok miatt, nem utalja el, hanem éppen helyben leköti azok alapján a kínál terméket. Oké, rendben, akkor térjük oda vissza, én közbe vágtam, azt legyen szüves megmondani, hogy felkerestek 10 bankot, és mi volt a válasz? Gondolkodnak rajta, elemezték a helyzetet, és végül is kettő bankkal kötöttünk szerződést. Az egyik volt az OTP-s, melyik a másik? otp és a Takarékbankon, amit a Takarékbankon keresztül a Takarék hálózatok. Azt ő nem tudja, vagy nincs felhatalmazásai, végül is más bankok miért nem mondták azt, hogy oké? Okay. Az indokokról nem tudok nyilatkozni, legyen elég annyi, hogy nem köttetett szerződés. Mi szerettük volna hozzá hozzáteszem. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon helyes törekvés volt, és sajnálom azt, hogy ezek a bankok nem álltak kötélnek, hogy miért azt most így utolag nem fogom tőlük megkérdezni, hiszen miért pont azt a bankot kérdezném meg, de akkor ezek szerint a szándék megvolt. Így van, nem rajtunk volt. Uh, így aztán uh, az, hogy valaki az OTP-be elmegy személyesen, az csak azokra vonatkozik, akik 5 millió forint fölött és 100 ezer euró alatti betét rendelkeztek. Pontosan jogi személyekről és magán személyekről a jogi személyek számára nincsen más csatorna, csak az OTP bankfiókba való ügyintézés, hiszen ott be kell azonosítani azt az illetőt a 30 napnál nem régebbi bicső azonosító okiratokkal, tehát a jogi személyeknek mindenképpen be kell menni egy OTP fiókba. 14 bankfiókot ajánlanak önök mi alapján? Ezek az ügyfél elhelyezkedései alapján, az állandó lakcímei alapján leválogattunk egy olyan fiók listát, ahol nagyobb erőforrásokkal készültek az OTP ügyintézők, arra hogy kiszolgálják a oba által odaküldött ügyfelek, egy gyakorlatilag ügyfélkiszolgálási érvei vannak ennek az ajánlott listának. E, az, hogy én budapesti lakos vagyok, abból, nem adód, abból adódik, hogy én vidéki címet nem kaptam? Így van vidékiek, vidéki címet kapnak? A lakóhelyükhöz legközelebb eső OTP-ben be tudnak száradni így van. Tételezzük fel, hogy ö, én a 13. keletben szeretném ezt megtenni, a 13. keleten önök egyetlen fiókot se ajánlanak. De ha én kiválasztom a Tátra utcai fiókot, amelyik az én fiókvezető, az én fiókvezetőn, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, önök OTP megjelentést hallottak, akkor ott mit kezdenek velem? Halló! Jó reggel. Az iránt érdeklő, most hall engem? Így van. Azt kérdezem, hogy én emlék a 13. elletben, amit önök nem jelölnek, akkor ott mit csinálnak adott esetben velem a Tátra utcai fiókban? Ugyanúgy kifolgálást kap, egy ügyintézőhöz kell fáradni vélhetően. De ott például nincs kiírva a terminárra, hogy oba ügyfél. Vagy ki van? Szerintem nincsen kiírva. Mert például a Böszörményi úton, ahol van ilyen, tehát amit önök jelölnek, ott külön van, feltüntetve van, hogy oba ügyfél. Így van, az ajánlott fiókoknál ki van írva, a nem ajánlott fiókoknál nem, de ügyfélkiszolgálásos ugyanúgy van, és ugyanúgy meg kell tenniük azokat a lépéseket, amelyeket a, a kijelölt fiókokban meg kell tenniük, tehát nem lehet akadály annak, hogy ön bármelyik akár nem kijelölt OTP és is a általánításához. Ugye a katasztrófa elhárítók, azok gyakorolnak, mert nincs mindig katasztrófa, hála a Jóistennek. Az iránt érdeklődöm, hogy azok az OTP alkalmazottak, akik egyébként ezeket az ügyeket intézik, ők valamiféle tanfolyamon részt vesznek-e, hogy amikor egyébként sajnos igénybe kell venni a szolgáltatásokat, akkor arra alkalmasnak bizonyuljanak? Nyilván az OTP-n belüli oktatási rendről én kevésén tudok nyilatkozni. Ebben önök nem vesznek részt magyarul? Ebben mi olyan formában veszünk részt, hogy minden egyes közösen végrehajtott kártalanítás után a tapasztalatokat leüljük és leírjuk, és átadjuk egymásnak, kicseréljük, és megbeszéljük. Ez hozzá tartozik ehhez a típusú jól olajozott mechanikus működéshez, ami az OTP és a takarékbank is köztünk van. Mindig vannak tanulságok, és mindig vannak... Jó, hát ugye ez a jól működés, ez ugye azt jelenti, hogy én tegnap talán a harmadik embertől kaptam olyan tájékoztatást, ami után egy negyedik ember nem mondta, hogy lesz egy ötödik ember, aki mást mond. Tehát először is mindjárt egy kártyát és egy pinkódot kértek tőlem, majd amikor mondtam, hogy én úgy tudom, hogy erre nincs szükség, és nagyképpen azt mondtam, hogy én most ha valakit fölívok, az ügyben, hogy erre nincs szükség, akkor azonnal fölálltak, akkor átmentem egy másik helyre, ahol egy ügyintéző egy harmadik emberrel kezdett konzultálni, aztán később el sem ment onnan, alapon. A dolog megnyugtató befejezést nyert, de látható módon, azért némi kupaktanásra volt szükség az ügyben, hogy el tudják dönteni, hogy öt meg öt az mennyi. Elképzelhető, hogy van még hová fejlődni a téren és az OTP-n belül is. Az iránt érdeklődöm, mi az a technikai számla? Ez gyakorlatilag egy nem, nem teljes értékű banki számla, amit mindazoknak az ügyfeleknek az OTP megnyit, amely ügyfelek rajta keresztül történő kárfalánítást Kapnak, gyakorlatilag megnyitnak egy számlát, amelyen ott van az összeg, és erről az összegről, aztán, vagy erről a számláról aztán el tudják utalni bárhová, vagy fel tudják onnan venni. Ez a technikai számla, jól tudom el, hogy szemben a kártyával nem három hónapig, hanem egy évig él. Így van, egy évig van az OTP-ben, a az OTP-ben is nem rendelkezik erről az összegről, akkor az összeg visszajön hozzánk az obába, az obában lehet jelentkezni érte, és akkor találunk egy másik kártalanítási módot, hogy megkapják. Ez azért is érdekes, mert évek múltán is vannak betétesek, akik eszmélnek, hogy ez még nem vették fel ezt a kártalanítási összeget, vagy hogyha megöröklig azt, akkor ténylegesen volt, hogy fihában találták meg a, a takarékbetétet. Uh, egy éven belül felhasználhatja... Ingyen veheti föl készpénzben, ingyen utalhatja át, de csak egy összegre vonatkozik, ha megbontja, a második esetén már az OTP szabályai vonatkoznak rá. Ez nem egy mondat volt, ez egy kérdés volt. Pontosan, hogyha egy összegben felveszi a akkor nem terheli készpénzfelvételi, illetve hogyha egy összegben átutalja Magyarországon, akkor az nem kerül neki pénzébe. Fontos azt elmondanom, hogyha készpénzbe szeretné felvenni, akkor az OTP szabályai szerinti nagy összegű készpénzfelvételi előzetes tájékoztatás. Két nappal előtte pontosan beszél, korrekt. Az érdeklődöm, hogy nem kellene az OTP-t az ügyben rávenni, hogy erre... Külön felhívja az ügyfél figyelmét, hiszen az OTP az én személyes tapasztalatom szerint egyből az összeg megosztását javasolja, amely összeg megosztását követően én már pénzt hajtok nekik, miközben én egy árvízkárosult vagyok a szó átvid értelmében, és árvízkárosultként nem kéne rajta mindjárt valami hasznot húzni. sok ajánlatot tesz az ügyfélnek ott az ügyféltérben, az ügyfél döntése, hogy megosztja az összeg. Jól de az, hogy egy összegben ingyen felvert, és egy összegben ingyen átutalhatja, az csak is kizállag akkor válaszol rá, ha én azt megkérdezem. Az az ajánlatai között, akkor, amikor én ott voltam, természetesen ez nem reprezentatív, nem jellemző, csak a személyes példámról tudok beszélni, ezt nem mondják. Ez esetben találtunk egy újabb pontot, amivel meg tudjuk keresni az O Magyarul, hogy azért ebben, és ezt nagyon idézőjelesen mondom, van egy olyan halott gyalázás, ami ugye arról szól, hogy nagyon sajnáljuk, hogy önnel ez történt, de ha mi tudunk önön hasznot húzni, azért az nekünk nincsen ellenünkre. Valóban a kifizetésben résztvevő banknak jogában áll, és lehetősége van rá, hogy ajánlatokkal éljen, és úgy kezelje a betérő ügyfelet, akit az oba küld oda a fiókba, minthogyha egy friss ügyfél lenne, és kínálatokkal halmozza el. Ez egy típusú előnye, bármilyen furcsán hangzik, és most ebből a szempontból egy bankozárás után az előnye, a lehetősége megvan a kifizető ügynek. Abszolút, tehát ebből a szempontból szinte nem is érthető, hogy mások miatt nem jelentkeztek. Ez volt az egyik furcsaság számunkra is, hogy nem értettük. Bélhetően egyébként a válság nyomán megnövekedett, administratív és egyéb feladatok miatt sem láttak benne akkor a fantáziát. Pont. Ha az OTP is jelentkezett volna, akkor egyébként a Magyar Nemzeti Bank kijelölt volna valakit, vagy ne beszéljünk erről, hiszen ez az eset nem következett be. Hát, én ez fikció. Hál' Istennek az OTP és a takarékbank is. De az OTP-nek sem kötelezettsége ez, ugye? Tehát ezt önként vállalja. Ezt önként és kötelezettsége van most már ugyanúgy, mint a Egyetakarékbanknak. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Öntől kérdezem, hogy akar-e bármit ebben az ügyben, nem Szécsényi Bank, hanem változások, illetőleg a mostani kifizetések kapcsán mondani. Lezárásként talán csak annyit mondanék, hogy mind a három jelenleg futó ügyben Széchenyi Hitász Szécsényi Széchenyi Bank és Tisza szövetkezet esetében megnyugtatóan zajlik a kártalanítás. Tényleg úgy látszik, hogy karácsony előttig akinek lehet, annak ki tudjuk utalni az összeget, és azt fel tudja venni az összeget, és meg tudják kapni a betétesek a kártalanítási pénzüket. E, azt önnek mondtam tegnap telefonban, de ebben a formában így nem mondtam most, hogy az ember napi politikai dolgokban különböző véleményt megfogalmaz, és különböző véleményeket hallgat meg, ami az államban vetett bizalmat, illeti, most éppen a Szécsényi Bankkal kapcsolatban, amiben azért volt 49% állam, tehát ez egy nagyon fura történet, de ebben ő nem fog megnyilvánulni, tehát ezt csak gondolatjelben mondtam. Az a bizalom, ami arról szól, hogy hozzájutok ahhoz, ami az enyém, akkor is megvan bennem, hogyha én tegnap nem éltem a, pénz, a pénzfelvételi lehetőséggel, de láttam azt, hogy ö, egyébként minden rendelkezésemre áll, úgyhogy ha csak valami katasztrófa nem következik be, és nincs semmi ok, hogy bekövetkezzen, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez a történet ö, engem nagyobb odafigyelésre fog rávenni, de az államba vetett bizalmam egy olyan bizalmatlansággal, amit édesanyámtól örököltem, és ami tízes kállán tízes, tehát ne is próbáljon velem versenyezni bizalmatlanságban, csak veszíthet. Tehát ez a bizalmam az államban, ami volt, az megmaradt. Igyekszünk döntést elkövetni, hogy ez Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy hallottam, sajnálom az apropót, ha addig nem beszélnénk, vagy újból, akkor kellemes karácsony ünnepeket és boldog új évet kívánok. Ha jövőre lesz miért, akkor ismét beszélünk, és tényleg örülök, hogy megismerkedtünk, és tényleg sajnálom az apropót. Köszönöm szépen, minden jót kívánok! Viszont hallásra! Önök Tóth Istvánt hallottak. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János